Kuzik torri hau eta zerbeza irrat saiora ongi irratira hau eta zerbeza bigarren saioa bigarren astea aurrenekoan ederki genuen ederki ederke, ederke pasagen eta bigarren egetu kaukera mande orduango aprobetsatu dugu gaurkoan bertze bertze bi gombidatu este no bezala berriak, bi berri izango ditugu eta gaurkoan e, bertze bi alde batetik Nire eskubitara Administrazio ikaslea Gaztetxeroa Eta tabernakostarbitzari finea Gurekin dugu On Jose Miel azpiliko eta Alkorta, txalo bat Apla, apla <gülüyor> Kaixo, on, on Jose Miel Gabon, gabon Zer iruditzen esperientzia hau? Baina e, eh, ikan eztuzu bizitu Baina zer zer eh, horrik uspendituzu Bueno, hau bueno, denaberri eta Ez dut hori ikusten, ez dut eh zagutzarikan ta ikus denbora pasatu hala nola evoluzionatzen duen esperientziak. Ederki, ona da hori ikuspenik izatea, ona da. Eta bueno, e, bigarren gonbidatu bezala ba, Emakume bat, Emakume bat, gureekin <coughs> aurtantzailea, farandulera badugu, dantzaria, kirolaria eta abeslari frustratua. Ondoan dudan Emakumea Pitch One, txalo bat ue, ue, ue, ue, ue, ue. Gabon Pitch One Gabon, Gabon, gabon. Eskerrik asko, konbidatzea bat ikan ber a ber gaurko saioa nora joakidan Bueno, badakizu e, saioa pixkan nondinorakoa den, eta bueno bai. eta duet sorpresa zetorita, ez? Eh, sorpresa beti, egongo da Erdi betik, bai Bai, aurreko azteko ikusita sorpresa beti gongo dira Bueno, eta beste aste batez ere, ba, irratxa jo gau Bidetik ez irtetzea laguntzen didaten bikotea e, nagoen alkia erori ez dadin, kontzen duten patak ditut hemen Ba hori, ba, nire gazta eta nire menbrioa Joni Biguz eta URG, txalobat Ye! Bueno, Joni, bigu... E, bi, bi azte, bigarren, bigarren irrasaioa joa, tu? Bai, eta nesta horrekoa ona izan, gaurkoa... hobia izaten alda? Seguro, baiet. Bai, listoia bastante goian jaregen honen, eh, binean... Binean baliteke hurra ge, zer ze diok. Ba, aurrekoen bezala desitzen ja asteko... <risa> claro, Gaia ez dakizu ez herri guru dizen. Ez, gastait eta de Sanfil, trazera Corten. Ez, Bastiontan ez da filtrazio rik eun. Gaia ba, ba, ¿La, la, la filtra bago, <risa> oh. Oh. Goterak. <risa> bueno. Eh, bueno, orduan Gaia gaiari ahorre egiteko ba, lengo bastean bezala abesti batekin eh, abesti bat jarriko dugu eta Eta ja ze gai ze gairen aste hontakoa. Haiabeztia jaire bai, bueno, e, bat bero tek, bi teknikoei, rengo astean fin ibil ziren, astean ere bai. Portatilero eta amstelero, chalo bat ere jau pa Opa! Eta bueno, gaia, gaiaren abestia hurrengo au. Ez nahu izutzen beroan, Daki dalako irauten duela orainak ere geroan. Ez nahu izutzen egur bilak beroan, Daki dalako irauten duela orainak ere geroan. No lavaitesko kapegeldian un es un ekolerroan gustia presen bihurtu arte nori sanaren erroan No lavaitesko kapegeldian un es un ekolerroan gustia presen bihurtu arte nori sanaren erroan Oi jeba Mike laoa un dia ¿Cómo te quedas, Ioni? Hola Ongi eh, Cañeroa, ¿eh? Ba, hi. Gorko Gaia eh, Euskal Seasca Cantak Igual uh, Ba, bueno Urbil, urbil zabe. Urbil eh, Ongi Jose Miguel Tanquerarik hartu de aldeo gaiari Abistiarekin Ez Bueno, bueno, bueno Ba, obe Pitch, Juan Artu de, de aldeo su eh, Paranoia Noia soaz, bai, bu, ez, ez, ez, ez da menean Menean uru biltza biltza URG, Mikel Hauak zerbait ispiratu aldizu Basoa Nor, norazo, <risa> Nora soaz Nora, ba, noa Basusi Nora basoa Nora susi Ah, basoa, oiana, oiana Oiana eta mañana, Maria Mila <risa> erpenai, idaganaren oitzak Eduztiedert joan guztien Arria baitu iotzak Eta begi ere Eta basoa, esta paranoia Eta zer antzu? Joni no bigu? Se, Se aska ez. ontako gaia beldurra izua, fobia Bae, Ojo, eh, aste ontako gaiak inek Denok baduzkagu beldurrak Denok adukagu, Batzu besteak baina Arraro Baina baditugu denak Baditugu beldurra Orduan lebiziko galderarekin hasiko galdera sakona denei denei zuzendua. Eh, cerr dio su veldurra. Johnny Bigud. Bueno, errandu zu dena badugula beldurra zerbaiti ez nik ez nik ez dio beldurra eusik. Me Gaur gaur deitzen aldeazu, eh eh Johnny eh, eh fearless. <laughs> fearless deitza aldeazu. Eh. Beldur Beldur bariko gabeko Beldur joni? gabeko Joni. Es atleta inglesa ez da kitentzako, igual. Bai, bai, ongi, hola, koa aclarazioa beti Beldurre egungi. Nebalzu eta eta orduan ze egiten dugu orain. Ez bakarrik, galdera Or... galderaren irantzuna. Bai, bueno, ni garantzu ez dut, ni ezio Beldurra euseri. Vale. Joni Fierles. Ordun? Eh, Nebalzu aldizut badizut nondik sortu zen Beldurra. Ireki hau gure belarriak. Vale. E, ni ez naiz sobera teoria kreazionistaren aldekoa Baina botagarduan tontakeria errateko bat probeztu ardut Tontakeria dene bez hori besteak e, epaituko dugu Bai, bueno e, e, Zut zertan tontakeria izan bereizu? E, bai, konforme Seguro dago lagoki Beldurrak, e, errangoizu nik beldurra ez dut baino errangoiz dut beldurra izan zuen lehenengo gizasemean nortzu izan ziren Eta hoge e, izango ziren, adan eta eba Adan eta Eba, paradisuan, pozik, konten, biluzik, eta batean jainkoak erraten dide Adan, Eba, e, ba okazue egin gizun bat, e, dela, ba, e, semea alabak izatea, zenbat, pila bat, bu, pila bat, ba, berrogei milioi txinoz, eta gize, pila bat, esto, ostia, horra zizien biskot izutzen, hasi ziren, ostias, Sensazio berri bat, ostia, ya, hola. Eta orduan bai ba, berro, Milaka, milaka, miloika Semehala ba Eta gero ioba Eta ez dakize Eta zuen ioba Oietako bat izango da Mariano, Niananio, rajoi. Eta hor, hor errantzuten Ostia Jao, jainkoak Belurra Jainkoak bazekien ja Zin izango zen berai Bai, jainkoak berez baki dena Eta orduan eta hor hor ziren benetan izudu ziren baina on ja beranduegi zen eta eta eta hola deduzitu dezake gwardoan zure teoriaren arabera sinesten duzula e, errandut ez dezutela sinesten tonteria honetan baina e, teoria horrateko battuko nuela ezbait teoria teoriaaintzat hartu duzu ta orduan horri heltzen heltzen Ez es ja zulertu ez <risa> <risa> a ber. errandut Tonteria hua esplikatzeko onartuko noela zinezten ez duan teoria bat Ah, vale, vale, bai Ah, bai, bai horre, ah, Eta ah, horretan horretan oinarritu naiz vale. Listo <laughs> Fearless Fearless No, bueno, ikus ez, ez du beldurrik gionel Jose Miel, Jose Miel Apa, apa Zerri jozo beldura? Beldurri eh. ba balikazu? Ba, ba, izan badut, izan badut Bino, errekin sartu, leno, len bizko erraneko nuke Jone bigudek niretzat Ez dula, niongo, lejitimaderikan Solasteko beldurari buruz Beldurrikan ez baitu Arrazoi, arrazoi guztia Gaiateri bezain laster Maia utzi baritzen entzula, bine bueno ya... Bai, ne bazoe banuie Erranak, erranak iret Ta Horrekin ez dago deus es Ez esk... tu arrazoi falta, Ione eh? ion, Inoiz ez, inoiz ez Gero, eh, baita erraganeko eta nago naiko aserrega Ionekin Ta beti solasten dela belduraz Ta beldur bez ez dela solasten adibidez ta... Ni solastuko naiz, nire belduraz Mino bertze un bateko gaia bezala, Beldur bez solastia aukera hor dago Es que hable ah, mitzikoa delako, igual oh, well. Bueno, normali ah. nala izaten delkoz Bueno Nire beldurra Beldur bera da eh, patologia berezi bat du. Jose Miel Patologia ditzen dena Ni bakarrik badut, momentu onten arte eta beldur fobikoa naiz Orduun Beldurra o sea, eh... Oizera, eh grande Orduun, beldurra grande. delikan Beldurra ari sartzen aiz espiral batin Ta lembiskoaliz beldurra nabaritun un ética beldurran bizienaiz ze beldurari beldurra dio danez beldurra izatekin beldurra izategatikan beldurra badut hostia eh ase maya bai bai bai bai ase maya karatuabait karatuata la bat pues mereciou <risa> hostia <risa> ardukin enece bueno ardua claro apisen hoiekin azpiliku oso teoria ona bueno teoria putada Para xa tira, no tira, putada tira. <risa> Jose, oh, Jose Miel Horregatik Or, edatzen dut bai Horregatik edatzen dut bai Horregatik Badiozu beldurra bai Orduan <risa> ba, beldur be, fóbiko azela o... Jose Miel patologia bai Ala ditzen izugarria Izu diot. Eta xan duzunez Zuzara bakarra munduan eh, patologia horrekin Horregatik bai, bai. Baituz, bai. Norbait hemendikan deia zabaltzen du, ver se beldurra Bueno, igual <risa> rajolle o eh. Dehortuzti gaitu <risa> onjosemielen patologiak. Ez, ega, zemartu putada bat, beldurari beldurari izatea. Eh, Pichuan. Bai. Eh, gure bigarren gombidatua. Zerra diozu zu beldurra? Ba, nere beldurra zuen dena minon mignon ximpleagoa da. Eskotan oie di aukerrenak. Nik nere aman etxeko zapatiei diot beldurra. Bai klasiko bat, klasiko batu bai. Batez ere etxeko zapatil arrox, oiee. Arroxa, arroxa ez Arroxa, bai. Ez dakizun noiz altzatuko duen buru gainetik. Ez dakizu begirada zorrotzori botatzen duenean edo ez. Ez dakizu horrek ematen aunerri beldurra. Zavallo, Zavallo teoria. <laughs> <laughs> estado, estado Zavalse rinibezela millaka lagun daude horrela. Nor kezu bitu situ egoera hori itxera sartu? Badakizunin izunin zerbaitxe gaizkiin duzula... Ni igual bizituek, enaiz akordatzen. Izaten alda. Izan izan pedo, que enaiz... Izaten alda. Ez ez, minio ez duzergatik mozkorkeritan izan behar, eh. Badak izunin zerbaitxe duzula, eta hor dago, pasioan bertzea aldean, zuri begira, bi bizzapatileak hankatan dituela, eta bapatean, etzara guartu, miniozapatilea bat eskutan du. Nola egiten dute hori gurasoen? Hori, xaman ama batek mugimendu hori egiteko... Berdu, berdu izan, ahi... Baina mugimendori lortu bali izateko, ama bakar egizaten altzara. Eta ama izango nizateke, aita ez... Nere kasuan ama, pentsatzen dut, itxau nitzetan ere izango dela, meni nik ni preziskin eraman zapatia, arroxe, diot beldurra. Berdin dugo izetoa ratz, rastak du ere jas Gruberri do kritikal maz gozaер kolo kochas gozaer koro ko Landesregierung gozaer koko logo gozaеров k Gerade hoy eskortüm gozaerskort date oh hierba bera dut profeta Echa koza kten y el Monten norkestio Ixena vezala entsule asko Ashwa Zeyn po Litau uh, dazkena Uztabu uh, ziabiltzea Rastafariak Gaxenak uh, Beten zazu uh, grinde URG Zerri diozu Beldurra URG uh, uh, uh. Beldurra Amaren Takonei <risas> Viño <risa> Pánikoa Pániko totala Chiquitatik eh, Baloyei Pilota eta bertze esfera <laughs> Motai Hori heldu zaitik astolatik Gauza betzen... esferiko hei bai, Orokorrean bai, Botatzen diren pilota hei Botaten Baloi, Esku pilot Golf eh, Baina zuetzen Atletikeko jokalari izan mm, ez. <laughs> <laughs> hori, hori, hori, hori, ez Hori, hori haitu anun Hori zen Leina urbana. Aitzaki bat justo eskapatzeko baloia ah, ta ez Eskapatzen hitzait. Baina, baina, nondi dator e, beldur hori? Pues segurazki Joselu Ngateko ez ta ki Joselu eh, jarri pizkat situazio nor da Joselu? Eh, Nortzen nortzeno irakaslea ah, gimnasiako. Ah, ah vale. Ale, bai. Bai. Soi, dator trauma hori. Bai, bai, bai, bai. Bueno, ni canica, que adibez canicake ningi, ya hortikan goti, e, eh, ja, pilota, nintzen beti, pues be, gelditzen zena horre <laughs> japan chapar. Ola, lo <laughs> no hizo en la jugo hori. Ma curtua punto, punto punto. Ma curtua o igual zait, o, balo, balo mano, <laughs> Adivides, el hoy se meteorito hasta igual que, <risa> mi, es que si te no hagan Tamaña, a claro. ver Yo ya tengo esfera Esta Balón de playa, dale, vale <risa> <balón> atrapado <risa> Tan nivau galdera bat, niviako baloihoiek, orduan ere bai, baloi dio zu beldurri, montartzako baloi tipikoak, sei ki, ah, ki, soilia dira mundu guztiak, txuave, ongemiel kan bai zer. Orduan kas hortan zu unibesala beldur konstante batein biziko zara, ze zu esfera baten barrenin zara lurra izenekoa. Bai, bai, da eguillada ta gainera beldurgarrena, ez? Mundu hori bai, bai, satanala, bai, igual bai. Hola, eh. Osona, osona teoria, sitsi siti gawe kau peñali siti siti siti siti Bueno, elebizko galdera sakona, eta gero bigarren galdera sakona eh, Solazki ideok, solaz lagunok eh, Ezagutzen aldutzen norbait, beldur edo fobia harraro edo bitxibatekin ja batzuk izan ditugu, baina Ola, pretsonalki ezagutzen aldutzen norbait eh, Beldur edo fobia harraro batekin Gene bigud? Bai, ezagutzen ditudu, baina gaurko fobiak ikusita gero <laughs> Beldurrari fobia, eta baloei fobia, eta zapatirei fobia Ba, raro gorik, zaia. Ben ezagotun uneskabat, bazio, bazio la beldurra, eh, zeru urdinari. <risa> Ordun, eh, zorionez Euskal Herrian bizi zen eta, ba, bueno, ba, naiko konten, nahiko konten. Baina Andaluziara belai ba, bu, bu, bu okay. fuera, bai. Eh, ba, hori da, arraroena, hori. Ba, arraroa, ba, ba, arraroa, ba, bai da, bitxi bai da. ulertzen dut parrandera zela. Bai, eh, bueno, arraches itenzun dizia a, a, si a liketa Claro, es que zerurdina urdin urdin iluna, urdin. El zeru argia, igual eguzkia, Igual esfera Igual VRG, ah. claro. Galdetuko claro. diot. Galdetuko diot. Ba, bataguz ezen batako claro. afobia horrek. Bai, estak. Gimnasifobia. Gimnasifobia. Orche, bai, o Josemiel zo a ditua ah, Ez honetan. Ezagutzen duzu norbait fobia raro horren batekin? Eh, ni ta ze parte erranen bai. eh, zo. Bai. bai, bai, bai, bai un nub lagun bat, eh azkenin hiltzena. Baia. Eh, arnastari beldurra zena. Osti. Arnastari. Bai, bai. errantzean kostata artekas ulkoan arnasten, edo zein gauza sartzen ald zisaiola barrenean eta saiatzen zen arnastenak da gutie. Azkeni errante mezala hiltzen. Ezagoa, ta gisa hortagiz menikan mm, errezo bat bere bere buenean bere alde o. <gülüyor> Arnasteri bildura hori bai arraroa bai benetan mitxia. E, Jonibigu guzturia mi arraroa, eh. Bainoske. Eh barkatu gauza bat on Jose Miguel. Zuk ez tusu zu libururik idatzi izanen gai oniburuz. Bai, ze aurreko hasten izan genun aditu bat. Eh ez dagitzen libururik idatzi zitula ta munduan barrena egontzela Bat ortbat idatzi non, ni idatzen idatzen alrebes ta ez dagitzen liburtzet. No <unziz> disléxico culerto gutego igual. Igual, igual. Ta zuko lertzen duzu zuztuko idatutako liburua. <throat> idatzen ikan bai eta irakurtzerako nes. <re <revel wans> claro, claro. Enormel. Ba, ba, hau hemen arribi txivat, eh, on, conxe, Miguel, on... Pichuan... Eh, Pichuan, bai. ala izan ez ulako. Ezagutzen eh, ez unor eta deola fobia arra lo batekin? Eh, Gudena eta zaparte, pertsona bat ezagutzen dut. Eta pertsona horrek du, agorafobia. Dela? Da, dela, jendean txinean, solastiana. Ni lehen erran duzun bezala, bezala bezalari frustratua, Hortan kontra imar dizut, nik hitz ongi abesten dut. Tu zertan erdia izan behar, nire, nire iritzia zemakarri. Eta jendean txinian abestea, solastea, ikara garri pila guztatentzai, dakidalako ongi egiten dut dela. Batez ere abestea, eh? Abestea ongi egiten dut. Horduan agorafobia hori duen pertsona iruditzen zait dela dula beldur bat agitza erraroa. Delako goza, ta hitz polita, jendean txinean Sorastea batez ere abestea Guri esango diguzo bai. <risa> Nik erramarra dut, ei. justo nik batez lagoela fobia Claro, ostias Hortuan, claro. bigarren pertsona zara izautzen dutena Korduna, Beldur dut azaude horrein Agitza, agitza Jona <risa> baten bertze beldurra, beldurrari Hau ah. ba, dago bigarren Mi, mai bat Minus ge minus plus, orduan, klaro <risa> <risa> <risa> e, e, e, Izen ikerra xan, nahi dardezu, zion, igual Ez, ez, anonimuan Gordeko Anonimu. dut Igual, bueno, talit <risa> bueno, va, arranco tú, pero dicen ¡Ay, yo no he da! ¡Ay, <risa> yo no he sabido quién sabe la verdad! ¡Ánimo! ¡Ah! Eh, ¡Ah, bueno! Eh, ¡URG! ¡URG! <risa> <risa> Eh, bueno, cuando vas en basate dela justo pitxuan hitzegineta gero, bueno, ba, cerveza anteriori delaco edo bueno, URG, zer ezagutzen alduzun orbit beldurrarraro bitxi batekin. Pillaka. Oh, hola, hola bai, hola bai, va tocuenta tu. Pillaka. Eh, riontan baire, estakis wenches en pillaka eta gainera da jende berexia mozorratzen da <risa> kolorez jantzen da beran baditxugu kolore berdekua, gade bidez <risa> ikusten dituguna gero baire kolore gorriku, kurdiñeku baina, hoiek zerri ze idote beldura e, askatasunari igual, askatasunari ez dakit zerri idote gauza ze, unitzeri ze sakon bai, bai, bai sakona bino, okerrena da neretzako benpin Beldur horreri kontraiteko modua O modutako bat dutela, Zer? Eta pilota botatzea. <risa> Justo Zuk zu bildura diozun gautari Biltartin, pues bueno Alden modun Jasten dirin ikan pilota botatzer Zer esan nain zuen Horri ba, hori bai bitxia da beto claro eh uno gora tu astean bezela e, kantak eskatzu, eskatu eskatzen dizki ogula gomidatu e, gaiak e, inspiratzen dien kanta bat orduan lempizekoarekin hasiko gara lengua asteko kanta benetan liderrak izant ziren eta Johnny jo, Biguda ber su bota zure kanta zure bestia zer e... bai bon lenengo osa bat eh Randy Sweat deitzeko Randy deitzeko gaur Johnny Fearless Bai, egia da, harkatu Ba, ez, deitu Johnny No Fear No Fear Badu, ba beste Potentzia gaiago Bale, bale, potentzia gehiago. Kanta bat, bai, bonik ez jo beldura deuseri Baina, ba, akit kanta batekin jendia izitzen dela bastante Eta kanta da eh, Rosmaris Baby Pelikulan eh, soinu banda Taldea Taldea Fantomas Fantomas, Fantomas Sartuvo, bestia, el técnico el sexto! Orche fantasmas en Abesti Mundiala, hm mm, aukeraketa ederra de Joni, ni bigut. Bai, bo ni ez, baina ikusten zaituzte denak, akoxonau, bai, eh, ania, eh, Pitxuan eta URG mai azpian sartu dira Abestia zego <laughs> mitadtean. Eh, bigarren abestia taskatuko dizuet kasu honetan on Jose Miguel Adituari. Zein da zure proposamena? Ba, nire kasuan, eh, Banda sonora bate nabestia da. Oh, claro kasuan tan David el Nomoteles a la arena será Bai, hostia, niri le bai. Ta a bestia vera biño los Tenulcos persona de aquí en ira Jonzar chiki tas apel. Korrek. Bagisu mate neri mate zen beldura, gero bihurtzen ziela suaitza. Ta orkieto para Ni suaitza batek gero orkitzen zen bakotzin botan einu ta. <laughs> Orduan, eh David el Nomoren banda sonora. Bai, que llamat a Jonzar Zapeldunta. No le dices un ah, David. Raro David Elnomo. Está David, Benito, cámela la nariz ahí. <risa> eh, ordoan David Elnomo, con David, eh, David Elnomo en a bestia. If you had one shot, one opportunity. This is everything you ever wanted. One moment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 Oh, there goes gravity, oh, there goes rabbit, he choked, he's so mad, but he won't give up daddies, he know he won't have it, he knows his whole back to these roast, it don't matter, he's dope, he knows that, but he's broke, he's so stagnant, he knows when he goes back to this mobile home, that's when it's back to the lab again, yo, this old rap city better go capture this moment at all. ork ez ugo oratzen chikitakoko marrazki bizuen hauek labiden domo. Kelegarrieno. <risa> no, no la vaste una serie va, no dicen, es un bueno, ha bueno, este Vigo mediato en la bestia quiero, entzuko ditugu eta orduan bertze e, saioaren bertze fasera pasako gara. Galdera sakonak alde batera utzita, e, galdera motzak eta pertsonalekin hasiko gara, así prestatu, presta tú. Altzate, zaba, zaba, erantzuna zabala izan daiteke, eh, lasai Aldera motzadamian, erantzuna nahi zutena Orduan, hasiko gara Pitsuanekin e, Pitsuan Ze erreakzio natural duzu, beldurra sentitzen duzunean Eskuekin arpeia tapatu Zer Zapatia buruan ez jotzeko <laughs> Eta. Eta uste duzu eskua dela Eskudo Bai, normalin Ezker rankare altxatzen dut gotxi Zdakitze ba Igual Bechigo tortzen mandima da ostigo mateko eta ber rebotin amarillotzen yon minón. Le biziko de da eskuak artean. Eskuak, edo, bai, arpeia tapa to eskuegen. Eta gero or orrela zen baden bora. Eh, Amari kabrea pasa tu arte. Eskuak, arpeian. Egunak, asteak, ilabeteak, egondu naiz ikastolara joan gabe. Eta Amarin intentsioa bestetoki an bestetoki batean jotzea eh, balin badan? Ipordia bai. Ipordia nadie, bai. claro. Hacia ir e kita escapo Horpeia e, bapesten ezu, minion, tapatuz, e, tapatuz, claro. eireki, ez du eskuaken eskuagin tapatu tapatuz, begia tapatu Zatia ireki eta martxa Ez, ariazio normal bada bai. Eskuak kupatu bat zinun da horpeia tapatzen Hora ireketzen duna, tia? E... Analista, orxe e... Etzait kasua sortatu Minion pentsatuko godot <laughs> Agitz galdera ona e... Babea, zure txanda analista <laughs> Jose Miel Egin aluzu inoiz pisa edokaka ganean Bai. Beldurragatik gatik esan edo Ah eh? ez A, a beldurra gatikan <risa> Bueno ba Ba espada beldurra gatik egin Alduzu Bai Bai Errazen agusia Errantzuna Osa galdera da Bai edo bez main, Bai Errazen agusia Alferkeria Beldurra gatikan ez Hau <risa> da eh, eh, Komuneraño ez Joate gatik Bai Taurbil nintzen eh Iño. Adibidez Ola horatzen ez un momentu Balkañea Kaka binduzuna hontan bi <risa> eta bueno, eta pixa bertzeru orduan, ja, gero goza kontua baina kakak jenduen ikan ere pixa jenduela nikak batera bai, nik banatzen juz dosa <risa> fikatu dosia, dosia hori da dosika banatzen dut bai orduan eh, or, eh, ez, ez beldurra gati baizik, eh, Alfred, bo, beldurra gati kanegi erran al... ez beldurra gati kan, minio, beldurra banun momentu batin bai, zeb noa beti bizin nahi zen beldurraken claro. ba, nahi eta nahi ez beldurra banun momentu batin eta gero zer Osa, gainean egin da eta gero, ze... Ba, gero ja, altxatu barna izanen sofatikan guatzera iateko proberzen dut, garbitzen dut, eta sartzen ez guatzen. Eske kez, situazio, ze gobera, ez deten irbizitu gero ari, orduan. Bo ja, gelditzen mali manaz dolo sofan, pasatzen alki ere biru egun, bina, no. bina. Kero, neguan ongi, gainean egin, eh, olapiskat behiru egoteko binean. Bota, kaka ere ez pentsa, eh. Kaka, kaka behiru egoten da. Bai, aterit, aterit, aterit, bai, bina. Ez, takit Eee, eh, bueno eh, <laughs> Joni Bigud Bai Eee, eh, bueno, astero galetxe dizut Lengua astean esan izunero bai Eta orduan, egiguzu guzu Beldurra diozun, karo, eskeko Eskelea nesan edu, bina, bueno Egi Beldurra diozun gauz edo momentuaren Top 5 bat, lengoan eh, Beste iburuzek galetun izuan Baina, klaro, zure aurreneko teoriaren arabera Bai, dut. Bueno, e, e, ezagutzen dituzuna, ezagutzen popular, dituzun beldurra. Alere, lehenengo le dut itealdu puntualizazio jiki bat, claro. Nik ez dut beldurra deuseri, baino beldur puntu bat somatu dut. Lehenago imaginatzen Daviden nomor rapeatzen. Hori <risa> imaginatzenu mitadtean irutuzai sensazio hori bai. e, beldurra, bai beldurra izan zituen. Estáis en lo hori imaginatzea. Imaginatzea, ez, eh? ez se, E, Zaintzen galdera? Orduan, e, bai, digutu ah, ba. e, Ezaguntzen dituzun beldurren top 5 bat Top 5, e, bost, top bost Bai, bai, bai Bueno, ba, e, asiko naiz Beldur roikoetatik ez Top 5, beldur Normalen, jende gehiena dio beldurra Badi ez txakurrei Txakurrei, bai, e, beldurra bai, bai, bai. Zergatik, auskalo Baina e, Igual, koska egiten dutelako? Bai, eh Baion koska egiten dute. Koska egiten dute zure beldurra sentiarazten dutelako, ez? Neri adibez ez ziate inoiz koska ja, egiten. Neri da. Eh, eh, On no, Jose Melé seguraki bai. Askatan, ba, no la bai. <laughs> bai. Bai. Ona, ona, ona, ona. Bola botatzen duten hori tacu, adibez, bai. koska kosk egiten dute saiatutire bai. Bianca tacuquez <laughs> Bai, hori izango da nere harana. nere top 4a beldurra chakurrei, bai, Biankako Biankako eh, chakur, chacur, kolore esberditu bai. hemen eh, gain ditugula. Agur Baño... eh, berobat eh, Biankako chakurrei, hemenikan, no sí. Agur, agur ta beltatu, <laughs> bai. 5garrenean greitu gara, eh 4gar, ah? txakurrak, garrenan 3garrenan. Ah. Elauanka kocha gurrak, biankakocha garrenean dago koak. I biankakoak eta ah, vale, vale, ez dut ulertu ordan. 3garrena e, eh itxausurei, beldurra. Mo gañarrazo yakinor, Jendeari Mateo Tarrazoia, beldurra izatea itxausurei, hori bai, da bai. sentsazio bat oso oso. Zerbait nabaritzen detola bai. Bai. Bai, bai, bai, bai. bai. Itxa eusuri beldurra e, Bigarren postuan e, Irratiari beldurra Ara. Irratiari beldurra Bago jendia baukala irratiari beldurra Hori ere zutu Bueno, nik ez zutu lertzen, zen nik ez zutu beldurra da duzeri Baina on, irratiari beldurra izatia Irratia da marabia bat irratia... <susur> ba. Irratiari beldurra Dion jende guztia gombidatzen ditut Enes baita Irratia, esk, irratia esk. Baya, e, e, e, e, e, Entzuten daugena gezak Irratia Da, gozada ba, da eh, Gaude erekzio constante batean Buf, <risa> da, mazitzen zut ikuste Baina Eta Zer, ah, top one ah, ah, vale, vale, buena. Top one, eh, aprovechatuz pixkat eh, Lenako aria jarraituz David el nomori Baino, beldur gehiu igual eh, eh, eh, Troll lehi David el nomoko troll Ben, kapitulo batean, azaltzen ziren surf egiten joaten ziren isla batetik bestera surf egiten trolan bai. Bai, eh? bai, bai? eta, eta beldura pasatzen un Segu <gülüyor> <egin>. <gülüyor> bai, imagina, imagina izan barat du brutala bai, ara izan hori, igual irudiri beldur hori izan hostia tegualetu ze jakine mino, David Zelnomo rapero bezala eta ez un cede bat hostia eta pelikula bat da izen zen David the Nom and the Trolls <gülüyor> Dai, eh zerbait jsonatzen dit. Ba, pelikula bat egintzun, 8000 mil, 8000 izenazun. Zen bere bere 8000s en el bosque. Bai. Ah. Bere, bere biografia, autobiografia. Eh Darky top 55a gina dugu. Eh URG. Bai. Zeinda geien errepikatu duzun Amesgaiztoa. Bai, uh, reso, bai, bai, bai, bai. bai, bai. bai, bai. A, bai. Aizia pentsatzen Bai, hamez gaiztu gizaten txu Kasi, kasi gauero, orduan, gehien errepikatutena Gehien errepikatutena, bai Gehien errepikatutena ez dakit Bino Bino azkenko aldi Bai, zandut, hamez gaiztu bat Ola So recurrentea Bai, recurrentea, bai, txigitati Dela? Eee nago jo ni bigutekin saskibaloi oh. entrenamentu oh. batian eta ni naiz e, neskatxiki indefenso bat eta erortzen zaizki baloiak alde uksitatik e, gero ni bihurtzen ez baloi bukatzen dut saskit izartu Baina... hori baino modu desberdinetan Baina... gero bat etortzen da jendea mozorratu <laughs> pilota botatzen gaña gaña kirol de gitan eh, baloiaren botiak eta itunuen soinu horrekin gaina kirola jaimodu wow. reverb batola badu eko bat bai bai ostia bai ta bitarte in joni nofer fucking bech horia o oso ondo teknikaria hor sartuta musikaames <fair> <fair> <fair> gaiztoa estado no la nequaf eh. jaraiten dugu galdera motzeekin itchuan eh gustuko gustoko liduzu beldurreko pelikulak hala bada edo ez bada berdin du eh, zein, zein da zeinda zeinda beldur geienen baten dizun filma eh mandizun filma bai eh, nemo pelikulak buscando a nemo, buscando a nemo. normal bai zer gaitik kontutan hartutan Nemo etzuela amarik Nemori zapatilla berak botako zion. Baina nera baitute zapatiak. Eh, bueno, zapatia kaleta. Ale, aleta, kasu honetan da deta izango liteke, claro, Bai. Zupenchaz un nemona atxan, nemori zapatia botatzen. Beldurra pasatu non pelikula horta. Gerotzion botatzen, eh, Minon. Beti nego norten horretan noiz botako dio, noiz botako dio, noiz botako dio. <laughs> Minon, bueno. Bueno, botaitz gero, u, uh, ureta bezena oso no, azkar joango ze, botatzen baduzu zue zapatia bat uretan joango da, bueno. Ez takit, nola, etxion botatzen, ez takit Ah, gauza etxio botatzen Etxion bota, ez Gero ya pelikula bukaeran ja gelijun itzen laxai, eh, mino Zetensioa, zetensioa Izututa, izututa pelikula horrekin Bai On, on Jose Miguel, zer, zer Ta kasu hortan, ez da izan zapatia fisikoa Bet, mino, zapatia metaforikoa ere izaten handa ojo, ojo, ojo, jarri piztu <laughs> argiaren a bai, jar... landu hori <laughs> de ongocha mere ber teoria bat batekin utzi dugu. Hizuzenera, buscando anemoren filman, eh Pitxu honek film horri, zapatea fisikoa beharrean zapatia metafisikoa, metafórico. On... Metaforikoa, metaforikoa, Bai, bai. <laughs> nenen pentsatu barra da zenolako eh arazo psikologikoa izan ezun nemok bai <risa> <risa> <risa> pentsatu ondosoas pentsatuz beratas zenolako bronka botatzen azaltzen hitzetikan kanpo a inverse denbor pasatuz gero agizatu gabe claro eta de jura claro Ni beldurra sentitzen hasi naiz on Bai, eske. Eh? <laughs> izan ere baduka mundua. Baino bikaina, eh, bikaina, bikaina. Bai. Eh, ella era ese ikustekoa da, eh. Bai, ez. Bai. Eh, dugu haraituko degu galderekin, eh, non hemen ah, ba zure José Melen zurea chanda. Por casualidad sure, ya. Eh, izan alduzu txikitan edo orain eh ahonditan eh, heldua zarenean. Beldura, beldura diozun pertsonaren bat, bat Bai, bo lehenbizko erran nahi dut horiz dela engaldera motza <risa> eh, Bai, David el nomo espriski Ja, <risa> bai, esaten nun gehi ematiz hori pertsonaia bat da Pertsona gizasen giz, me gizala bat Bai, bo guen arte eh, Mariano Rajoy eh. Bino gau hortik aintzinera Joni Naufear no oh. oh. Da nire Erreferentia Arlo horretan pra Beldurra diot Beldurra diot Beldurra ez du elkoz Normal Ulert egiten zina zait Sentitzen dut Sentitzen <laughs> <laughs> <laughs> Espero sentitzen dut Gau beste Beldur berri bat Provokatzea zugar <laughs> e, Joni biguz Bai Edo parkatu Joni No! Naufear no Nola egiten diozu, jode zure gero, zurekin ez du balio Bai balio du, bai balio du Nola egiten diozu aurre beldurrari? Ba <laughs> <laughs> ez du balio Ez du balio Ez duzu izan inoiz beldurrik, inoiz Ni, eh, eh, Ainez komentatzen, ne ustez gaur da Dalenengo aldea, ainez da beldurzen txaziori eh, negan sentitzen Bale, orduan Nola, nahiz da beldurrik ez duzunez herri Eh, no la digose ni yo, Beldurra sentituko, va ser ba, gaur bezala, ba ardoa daten. daten. Baina badakizu saioa nola izan adun. Gure es. Aurtsuntzi ta zerbeza. Ah, zerbeza. Bueno. Ba, espertu. Ardo piskot ere. Bai, bai. Mordon jarri barko digo aurtsuntzi zerbeza eta ardo piskot. Ardo piskot. Bebe ardo piskot. Está. <risa> Gero bai, gero piskat argitu berdiguzu hori, eh. Me por al Corte de Azpicueta. E eh, URG, bebe. Eh, jaite nebu, URG. Eh, baldio abesti de mate. Bai, eh. <coughs> gausalak, gausala. A igual ez da u, galdera ulertu mian. Zure galdera motxa. Da, abestiren bati beldurra diozun musikaren bati, musika mota edo abesti edo, edo zerbaiti musikari abesti bati e, bai. beldurri badiozu. Berriz ere beldurra espanikoa. Panikua Bai. Gero, esplikatu igual diferentzia beldurra eta panikoren artean. Bai, batezeneri. Bueno. <laughs> beldurra da pasable, ego trazara, bueno, que llenes olais dugun bezala, baloiak edo zapateiak edo osteder imitartez, baina panikoa da da. Maiaspian bukatzen dugun bizala. Bai? hori da. Estakete. Bai. Gorputza paralizatzen zaizunia. Gaudi. Panikoa ja da. Bai, ja hundigua. Orduan bueno, eh, ka... bai, badiozu bai, bai, panikoa azia bestiri. Es nebeltzaren edo zeini, biño <risa> Gei <risa> <bosko, risa> <risa> en bat. Bosko boskar bosgoraia. Bosko galluetatik. nola da? Ave. Ematenia mente beldurra zura ratonal. Horria. Ez da ki ez da nola. Ezker tun naiz, ez tun naiz. Ez ne ez ne solo ituru. Nerit nerit. Basuen ez da ez da ezlaria basuen eh, mesaldi bat mitiko oso mitikoa. Ez da <risa> ki zer badu una beste, mierri txikia jarri. <risa> Neritxikia jarri, basun... Agurbelo bat hemen, eh? Agurbelo bai. bat, Bai. E, eh, bueno. Eh... Ba, ya sta. Orduan... Eh, Pesadeia berri. Eh, orduan abesti herri bat dio zu ba, Bai. Euskal Herriko gazte amaseitiko gehi eta urteko gazte eta ogeita marreko bati. Ah, vale, vale, vale. Sentitzen, eh? Baina unaiek beldura dio ez nebiltzari. Hala. Bale. Eta... Ego, bai. Así gaitezen, ba, orduan zuena bestie egin jan, beraiena bestie egin ditugu, eh o, o, eta Jenny Biguna bestie egin ditugu, orain zuena bestieak, eh, URG zurekin atsiko bara, sin vale. zure abestia, proposamena. Horixe bera, baina ni martxi mar mendik hemendi. <risa> ah, osea, avisatu. Es neveltren Bosgora gailo betatik. Bai, de hecho igual ni laban huei eta ja ematen du de morera. Ba, ordan itxoin, eh, teknikoa itxon vera joatea badol, ba, ba no hai. Ba, eh, eh Ba, eski, e, klaro, ikusi ez hain beldurgarria da, bestia e, Unai, unai, txoine, e, e, za, txoine, gelituan e, Hain beldurgarria da, bestia, ez du, lasonatu e, Orain, bai, orain, uste du, teknikoak baietzerraten iate Ba, kizue, hau zuzuneko, zuzuneko, zuzuneko hau Bueno, ba, proez, aproetxatu ikaz dezakegu, markamena. barkamena Gautu da! Ez, ez, unai, o, eh, orain, di, e, orain dik ez, txin, txin, gelitu Ba hori, barkamena eskatzeko ez nebeltza zale Euskarrian miliak zale dauditu talde honek Eta abeslariak ere bai e, Galdera bat igual abeslariari zergaitik udaran e, Udarako kontzertuetan Ateatzen den nikide tirasekin eta palestina batekin <risa> bakarri, du, Duda, duda esistenzial hori Baina maitasun oso ze eh? Baina de hecho e, e, Seu barde konfeso Konfeso beraiz Zergaitik ez Neri guztatzen zaitz ez Aila hosti esan, esan behar nuen Edateko doa ditzeko <risa> <risa> Hor txion Josemiel bere Puntualizazioi <risa> <y> bendura Bai, eh? <risa> orduan hori Bai, esan behar nuen Dera man ez da gizematurte esangabe Bai, bai, guzai anzait Orduan, e, URG Horreindua, eh URG proposatotako abestia Esnebeltzaren bozgora gaiutatik Sartu Eh, Unai Unai ya está Ya está ¡Oye! <tothigue> Frevidivizar <men getananyo> ya, ya me ha recatado Ni erra de tu RG Nori U RG Ascatas uno Yuba ¡Aya! ¡Aya! ¡La, la, la! ¡Manda aquí! Bueno, ya está Pasada, pasada Pitch One Zure propósito Zure a bestia <-isha> <min halves> <drin> Bai, eh, barkatu ama, ez dut berriro egingo. Grande, grande Monti, Monti, un Eta zerbait ek matainzu beldur horrek. Eh, randako antzintikan errandako guzilian gatikan. Ah, bai, a ber ni badakita, eh, entzuraek hartzeko piskat. Situazioan. Berese repikatuko dut. Bai, bai. Eh, abestiak esatu lu barkatu ama. Ma ez dut berriro egingo. Ederra. Hori hor dago esperantza, zuk hori zure amari eraten diozunean, e, zapatil arrox hori berriz ere ankara itzuliko dela. Hortxe Haiion denek dakigu ez de betetzen. Horts pitsuanen abestia barkatu ama eak sartu. Ja! Ederra, Ederra Xabir Montoya en A ocha e Mira que tal de Eta, bueno Ehh Ixone Eskua Carpeñan jarreditu Ule en esa novia Mezal la Beldurra Contuz eh, Contuz Contuz Es que Eskua al chat Puntualización Gustitan Entonces Gusten Zobian Daukaton Jose Mil Demora guzien Eskua al chatuta Bajatuzet Ola Eta descubri Beldurra Daukagula Berede Eskua Berpesual Ehh Ixone Ehh Bai, bai, bai, esan. Eh, bai, bere beldura de ningun, bai. E... Du. <risa> en, e eh, decisiones da Torrea gora hobiadu. Pitch 1 en agiz beldur gerra da izan barra dela. Kasu honetan Mako ekipoako partaidak baldi madula beldur hori ere. Meo barrakus. De verdad, horia, ba beldur agiz hondi izan barra dela. Bere, bere katei, lepoan lepo, lepo dituen katei. Ederki, ba, intzun ditugu abestiak eta pasa gaite zen etara Jon Andreok. Lehiak eta bizia Lehiak eta edera, orduan, gaurkoan Beldurari buruz Itzegiten ari garen ez e, Benetazko fobiak esango izkizuet Benetako Esistitzen diren fobiak Eta, ba, esmatu barko zuen zerri Zerren fobia diren, orduan, hasiko gara pitxuan herenekin Bota? E, lehenbiziko fobia Medortofobia Zerri beldurari lau aukera mango izkizut du, Esmatu barko zu Medortofobia, medortofobia. A janariari beldur hmm? B erekzio bati beldur hmm? D beta horrekoi beldur edo E komuniko paperari komuniko papera bukatzeari beldur medortofobia medorto bai azkeneko aukera komuniko papera bukatze, bukatzeari beldur bai bai <coughs> <coughs> <es, es>, <laughs> Ba, bitxia badirudiere ba Erexio batibildur, izatea Bai, zera Bai, bai, bai Eta ba. git nor, izango dume ortofobia Barkatu intxauria una, baina Zendega zure iturriak Ba, zibeles ba, <risa> <risa> eh, Neptuno eh, Donostiko Pio 12 <risa> Argi dago, argi dago Bai, horiak ba, ori, inain Xubixaba <risa> Xubixaba, xubixaba Xubixaba Piscina Olímpico, declara tu que dute, ¿eh? <risa> eh Respetuvo, si aquí... Venga, va Esto es la ¿eh? Zero eh? point Lástima eh... Ongo Xemiel Ea, eh, ea eh, Su hain haquincho ha eis yeah, anda yeah. Ongo Xemiel, test, ¿eh? Test, ¿vería? Ah, la la la ua, que era dito Veldur, ¿eh? Ergofobia Ergofobia A Beroari Veldur B B Lanari beldur De Etxean zaudenean norbaitek timbrea jotziari beldur Edo e Norberaren txisteetaz Jendeak irri ez egitearen beldur Ba Diru inez nire zaiena patu iazu Hau Boikot garri bat da Gortu, eh? Ergofobia Bakasuntan Zortera Jobarkona ez da Igual, ahenbeste deliberatuta Eztiago atzen aukeretaz Bai, ah, bai, bole. bueno e, Gugoratutare berdin nago e, B Be aukerera bakiko dut Hau da, lan ari beldur era, bai. Seguro Ba, sentitzen dut, baina bai Bai, bai, bai, bai Nola bai. naho no, balei den jakintxo atxalo bat Bai, bai, bai, Oho, bai. Eskerri asko, eskerri asko O, oh, goxe, mir, one point Oso ona Oso ona URG Zure txanda Türe fobia da optofobia. Optofobia, Opto. A. Señala izateari beldur. B. Begiak isteari beldur. D. Igortei etxea bateriari beldur. <risa> <risa> optofobia, eh? <risa> Edo e duchetan xa boia erorteari beldur. Agotentador eh. De eh. Ducha, no De Y gorte Echa A él Nik berez usted Eh Eh Ducha Ducha Eta eren Arte con asketa A ver A ver Ducha Ah Vai, vai E eh, la nada E eh. eh la hogarra nada da ducha Xaboya erorte eh. Arriba el eh. dur Horri Eta se, se Eta Oto Ego te Aztian <risa> <risa> Orita Eh, eh. eh. Dutxan xaboya erortzari beldur, optafobia Bai Bai ez ez es, ez es, ez ez ezta ez ezta Begiak iztea beldur Ara Hai e, Muritztuto Eri harran hori Lenez duesan eh, Fobia raroetan Hori bai de la raroa tu Begiak iztea beldur Go. <truz> txu hartu kualdi esan ezakit nori izaten aldun igortea etxere beldur <risa> da amo, baietz teknikoz <risa> <risa> gora intziak teknikoen partez igor, oto eta musu bat joni bi joni naufi er joni bi gud zure fobia bromidrosifobia Ole. ojo eh, bromidrosifobia bai hori bakitzen den, eh vale. orduan, <risa> A ezetasun ari beldur es. B korputzak korputzeko usaijai beldur Estale. de hanarien kadukatze data iristeari beldur Uf. edo e gameluak farlopa beharrean polbostalko saltzari beldur <risa> ba nikuzte zure iturriak utzi egin dizutela da ezta hoietako da, Oieta ez da baina ba, bueno ba bueno e isa iturriak oso fidada chapelketa eta orduan errango dut eh, a ezetasunari beldur bai ba es, oh. es, es, es, es c no. Eh, eh, no la es no, no la es no la es, es, es, es o no me se de faila eh. E izan da gaurko leiaketa eta ba besterik gabe ez dugu deus gehiago komentatzerik. Dena komentatu gaur beldurari buruz dena esan dugu. Eh, milesker entutegatik, baduzu emeritua, baduzu emeritua. Milesker bigarren astean azte, hau egontzagatik eta bukatzeko ba gobidatohi eta he, membreio eta gaztari azken bare horrezia eskaruko diet on Jose Miguel gaurko izarra <laughs> Ze Zebalorazio gaurko saioari buruz. Izarra du estrellatua izartua, bai Itzartua. <laughs> <laughs> bueno, bai, ongi orokorrien, bine, bueno, esperudu nire eskaria entzuna izatea hurrengo ba, batin e, beldur bez solastia ah, bai, bida eta <laughs> kasu hortan, bai gure kolaboratzaieden Joni Naufiar parte ezartzia <laughs> ederki, ederki <laughs> <laughs> ederki, onxemiel, mi eskere tortzegatik, eh, bon, mi eskere tortzegatik txalo bat onxemieli bai, <laughs> eta gaurko bigaren gombiratua pitch uan zere modu, aurkitu zara? Eh, bueno <risa> <risa> <risa> Nik erran beharra dut nere haman itxeko zapateia ibaniola beldurra minon gau sortu zaitela bertze beldur bat. Zerri? Zerbeza eta utxontzi <risa> Ai, eskegia esan ikusteko da gure maia, nola da hon Eskertzen dut haunit e, etorri ali izana bina favorez niri berriorez daitu Bueno, kontuan hartuko dugu zure zure eskaera Deituko dugu ixone ne horrengua bai. bai, igual etorriko da bere beldurrak superatzen Horri da, beldurrak superatzen Bai, nik ere mendik deia egiten dut Isone, animatu eta etorri Zaudentokien zaudela Terapede xok horri da, horri da. Eta nire membreioetan nire gazta Zer moduz, bigarren saioa, egin dugu, ja e, URG Increíble <risa> Aura indikana antenan Bai, bai, bai, bai A ber, eh, nik elitu nahi sensatziuakin aurrekoan antzekoa Zela? Ant, eh, Karagarrizko gombidatu bizantzibula Eta emen gaudela Aurrekoan, ari dez pues, Nik ez nuen baina pues, Gaia Oroitzeko zen bestan ba, nun Izan izere... genun Charlie Shim, Charlie ai, Shim. Bai Google de compensatu. Hemengu ha dena on zela Oncinco besta, John Vicis en besta mundu batin. Zuk etzenun inoiz bestea egin, inoiz ez nuen egin, ta bueno al revés. Claro. Yo no fear. Tani ez ez ezka ordun erran dut hola konpensatunak beti direla invitatu me antes estan ahí su Instituto de la igual igual, igual, igual es, nere urun batchuta argi gauza gero <gurrundo> micrófono nola kanola botatzen chuste ona bueno, eske jari valeva kasu gallia liburu proposatu Ese, es gallia liburu ez da autocrítica guga de eta invitatorkoan emen esai irasajoa horri eramaten utena diela gonbidatuak goya mantetzen utena Konatu dela konpeatuenzke todo gaudela desre deja ja deblea Michael dejate luzzi pintarretrometze ah, baere. Eta Johnnyninauier bildurbariko bilddurgabeko bai Bueno UR gen ariti jarraitu zerran gauko gobidatuak ere izan maia maila izugargi izan eta neondoria pizkot ba ematen diante enbidia beldurrizatak enbidia pizkoa ematen du eh hoi izan bazun bai, beldur gabe bizitzea ez bai, du Juan sin miedo saras hori da Juan sin Juan sin tierra eta gero sin miedo hori hori na ez ni ba, eta ez eta beste eskaera bat eskaera bat egin dezaket nahiz ta on Jose miel a egon nik ni berriz na dut bereekin programa batean parte hartu. Noski hori eh bai, Bino Beldur bez es de invitarte. Vale. Bai, bai, hori. De, de hecho, aurreko programata ta gaurkoa ikusita, einbarago beste Eungarren kapitulua iristen garen, 11. saio iristen garenean on José Miel eta aurreko asteko Charlie, Charlie sin vía dituak eh karri Edo lauek edo Derak, denak izan die Arizona? Bai, me los como a dittua direrako.konenhar no kitaba lospelo dela piena osogo erregi besterik gabe ezpaduzu Deus gehiion geitzeik 1000 esker entzuten egon zareten guztioko beerki pasagu edan diugu zerbeza duzuk erraititu guzzigarro batzuk eta espelegu hurrengo hastean, handikan hemen egotea musu bat denei eta besarka bat de paso ere bai. hurrengo haste arte.!